Розділ 40. Селена вийшла у двір, де учасники карнавалу готувалися до швидкого від'їзду. Вона вибрала вдалий час. Вона одяглася якомога простіше і навіть не стала зачісуватися. Вишукане вбрання їй би зараз тільки завадило. Нехай вважають за цікаву служницю. Селені відчайдушно хотілося загубитися серед лицедіїв, відчути свою непримітність поряд з тими, хто побачив різні країни і чиї черевики топцювали, Пилюку багатьох доріг. Вона заздрила їхній свободі переміщення. Коли ти сам обираєш, куди тобі вирушати. Просто їдеш і дивишся світ. Їй навіть стиснули груди і вона нагадала собі, навіщо сюди прийшла. Її справді не помічали. Селена дісталася величезного чорного воза. Мабуть, вона задумала дурість, але хіба їй можуть зашкодити кілька запитань, які вона дає жовтоногій. Якщо стара справжня відьма, можливо, вона має дар ясновидіння. Хто знає, може вона побачить сент у загадці з гробниці. Ні в візку, ні довкола не було нікого. Беба жовтонога сиділа на верхній сходинці і курила довгу кисляву трубку, чашка якої була зроблена у вигляді рота, що кричав «приємна штучка». Зайшла подивитися у дзеркала, запитала стара, обгортаючи димом безбарні губи. «Що набридло бігати від долі? Хочу дещо тебе запитати». Відьма принюхалася, і Селена придушила інстинктивне бажання позадкувати назад. «Від тебе так і вражає запитаннями, а ще оленячими горами. Стерасена будеш? Звати тебе як?» «Ліліана Гордина», – відповіла Селена, засовуючи руку в кишені. Відьма сплюнула на землю. «Ти назви мені своє справжнє ім'я, Ліліана». Селена заціпеніла, а жовтонога зайшлася сміхом. «Давай входь. Хочеш дізнатися про свою долю?» Можу розповісти, за кого ти вийдеш, скільки дітей у тебе буде і коли помреш. Якщо ти справжня відьма, а не балаганна шарлатанка, то ти чудово знаєш, що це мене не цікавить. Я прийшла з тобою поговорити. Селена витягла три золоті монети. Не густо, сказала Жовтонога, глибоко затягуючись. Думаєш, всі мої обдарування гідні, щоб розкрити їх перед тобою? Схоже, вона даремно втратила час та гроші. Селена почувала себе обдуреною. Нахмурившись і глибше, запхавши руки в кишені, Селена повернулася і пішла геть. «Гей, стривай!» – вгукнула їй жовтонога. нога. Селена не зупинилася. Принц дав мені чотири монети». Селена зупинилася, обернулася через плече. Їй здавалося, що холодна пазурова рука схопила її прямо за серце. У нього теж були дивовижні запитання, посміхаючись повідомила відьма. Він думав, ніби я не розкушу, хто до мене прийшов, але я здалеку чую кров-хавільярів. Сім золотих і я відповім на твої запитання, а заразом розповім, про що питав принц. Стара готова продати питання Доріна, їй і кому завгодно, Селена відчула знайомий спокій. Звідки мені знати, що ти не брешеш? У світлі смолоскипів блиснули залізні зуби жовтоногою. Не в моїх правилах брехати. Мене ще ніхто не викривав у брехні. Може, хочеш, щоб я заприсяглася іменем одного з твоїх м'якосердних богів? Чи ім'ям когось із моїх?» Селена швидко заплела волосся в косу, оглядаючи чорний візок. Одні двері. Фальшивих стінок начебто теж немає, старе не втече, а з двору ніхто не зайде непомітним. Селена прийшла сюди не з порожніми руками. Два довгі кинджали, ніж за халявою і три гострі шпильки, які вона стягла у фаліпи більш ніж достатньо. З тебе вистачить і шість золотих, тихо сказала відьмій Селена. А я в свою чергу не повідомлю варту, що ти намагалася продати таємницю принца. Хто тобі сказав, що гвардійці самі не захочуть їх дізнатися? Ти навіть не уявляєш, скільки народу помирають бажання дізнатися справжні задуми наслідного принца. Селена кинула на підлогу шість золотих. Три монети – плата за моє запитання, сказала вона майже впритул, присунувшись до старої, оскільки з рота жовтоногою виходив. Рідкісний сморід, щось подібне до запаху, падалі із застоючого диму. І три за твої мовчання щодо принца. Очі жовтоного й спалахнули, вона черкнула залізними нігтями і простягла руку за монетами. Заходь у середину лоза, веліла відьма. Двері безшумно відчинилися. У темряві мерехтіли крихітні вогники. Жовтонога витросила попіл з трубки. Селена не заперечувала віти всередину, принаймні ніхто не побачив її і жовтоногою. Може, тепер назвати мені своє ім'я? З воза пахло холодним вітром, дешевий трюк балагана. Запитувати буду я, сказала Селена, піднімаючись сходами, вогники виявилися полум'ям тонких свічок, що відбивалися у численних дзеркалах. Дзеркала були всіх розмірів та фасонів. Частина їх була біля стін, інші розташовувалися одне проти одного, ніби старі друзі. До них кріпилися маленькі дзеркала, майже уламки. Скрізь, де залишався клаптик простору, вільного від дзеркал, стирчали сувої. Банки з травами та рідинами мітли одним словом Мотлух. У сутінках віз здавався набагато ширшим і довшим. Між зеркалами вівся прохід у Темряву. Нимі йшла Жовтонога, ніби тут можна було кудись піти, крім дальньої стіни. Все це град зеркал і вплив темряви. по переконалася Селена. Це не реальність, а ілюзія. Селена стигла обернутися, почувши легкий скрип дверей, що зачинялися. Мить і кінжали були в її руках. Жовтонога, посміхаючись, Піднялась свічник із свічкою. Свічник був у вигляді черепа, насадженого на довгу кістку. Побутові дешеві труки балаганів. Невпинно, твердила собі Селена. Усередині воза було не темніше, ніж зовні. А зніздрів йшла пара. Все це здавалося нереальним. Однак жовтонога була реальною і знання теж. «Давай, дівко, проходь!» Сідай зі мною і поговоримо. Селена небезпечно переступила через зеркало, що впало, поглядаючи на дивний свічник. Одночасно вона стежила за дверима, шукаючи інших виходів. Швидше за все, ще один вихід із воза таки є. І не в стіні, а в днищі. Стежила вона й за рухами старої. Жовтонога рухалася напрочуд, швидко. Селена поспішила до неї. У зеркалах множилися й власні відбитки. Зеркала були кривими. В одному вона виглядала тостою коротухою, в іншій – Неймовірно довгою жардиною. Було дзеркало, що показує її штурхом, що йде в гору. Якщо вірити кільком дзеркалам, вона йшла не прямо, а кудись убік. Одним цих фокусів було достатньо, щоб Селена селени заболіла голова. Вдосталь надивилася? спитала жовтонога. Селена не відповідала вона прибрала кинджали, бабуся сіла на кособокому стільці, поставленого перед кам'яною грубкою із залізними двертятами. Нема чого розмахувати зброєю і злити відьму. Вона прийшла до жовтоногиї питати. Поруч із стільцем відьми стояв другий, трохи віддалік. Все це містилося на крихітному п'ятачку, вільному від дзеркал та іншого мотлоху. Стільці стояли на брудному килимі. Селена не переступала його межі. Жовтонога тим часом підкинула в піч кілька дрібних древин і збрязкотом зачинила дверцята. Всередині спалахнув вогонь, видимий крізь круглі щілини комфорок. Піч служила ще й плитою. У візку стало світліше, не в останню чергу через навколишні дзеркала. «Жовтонога погладила каміння печі, як гладять старого вірного пса. Ці камені взяті з руїн столиці Крошанського королівства. Віз зроблений із залишків дерев'янних стін будівель, у яких містилися їхні таємні школи. Так що ти перебуваєш у дуже незвичайному місті!» Селена промовчала. Все це можна було б віднести на рахунок звичайних балаганних штучок, якби Селена сама не відчула, що простір усередині справді інший. Жотоного не запропонувала їй сісти, а сама встала. А тепер давай свої запитання. Дивно, з якою швидкістю піч нагріла повітря в возі. Селені стало душно, зовсім недоречно згадалася історія, почута спекотної літньої ночі в червоній пустелі, історія про дівчину, з'їдену залізнозубою відьмою. Дозрілі дорослі знайшли лише гірку чисто обгризаних кісток, білі блискучі кістки і більше нічого. Ще раз глянувши на грубку, Селена посунулася ближче до дверей. У сутінках поблискували дзеркала. Здавалося, вони чекали, коли світло досягне їх. Жовтонога нахилилася над комфорками, гріючи свої скручені пальці. Чого мовчиш, дівко? Запитуй, які невідомі запитання змусила Доріна дійти до відьми? Невже він побував у середині цього моторошного візка, де зараз мало є чим дихати? Але з принцем нічого поганого не сталося, можливо, тому що жовтонога витягла з нього потрібні відомості. Погано, дуже безглуздо повівся наслідний принц. А вона сама? Можливо, це єдиний шанс отримувати відповіді. Ризик великий. Ще невідомо, якими будуть наслідки, але варто ризикнути. Я знайшла віршовану загадку, і ми з друзями кілька тижнів ламали голову над розгадкою. Друзі кажуть, що розгадки немає, але я їм не вірю. Ми навіть побилися об заклад. Селена намагалася. Щоб в її тоні вловлювалися цікавість і більше нічого. Якщо ти така мудра і всезнаюча, розгадай цю загадку, розгадаєш додам тобі грошей. Зухвалі діти. Чому я маю витрачати свій час на таку нісенітницю? Жовтонога вдивлялася в дзеркала, ніби бачила там щось, чого не могла бачити селена. Здавалося, їй уже стало нудно. Тяжкість у грудях Селени трохи ослабла. Селена дістала пергамент і прочитала загадку, послухавши до кінця, відьма повільно обернулася до селени. Де це ти знайшла? Низьким хрипким голосом спитала Жовтонога. Селена знизла плечим. «Спочатку ти дай мені відповідь, тоді, можливо, я й розповім. Що це за предмети?» «Ключі Верда?» блискаючи очима, прошепотіла Жовтонога. У загадці йдеться про три ключі Верда, якими відкривають ворота Верда. По спині Селени поповз холод, проте вона з відчайдушністю сказала. «І що це за брама Верда, яка відкривається трьома ключами? Звучить красиво, але ж ти могла й збрехати. Не хочу, щоб ти мене дурила. Така інформація не призначена для дурних ігор, смертних людей, огризнулася Жовтонога. Селена полізла в кишеню і на її долоні заблищали золоті монети. Назви свою ціну. Віньма глянула їй з голови, до ніг знову принюхалася. Не все можна купити за гроші, сказала Жовтонога, але зараз мене влаштує золото. Селена виклала на каміння грубки ще п'ять золотих. Жар від полум'я ставав нестерпним. Важко уявити, що маленька піч так сильно нагріла повітря. Селена обливалася потом. Зверни увагу, ці питання неможливо запхати в забуття, застерегла відьма. Їх неможливо позбутися. Селена зрозуміла, що жовтонога не купилася на її брехню про пусту цікавість до загадки. Розповідай. Селена підійшла ближче, жовтонога дивилася в інше дзеркало. Верт створив основу цього світу. Верт править світом. Усіми континентами та взагалі всім життям. Є світи, недоступні твоєму знанню, але є. Світи нагромаджуються один на одному, навіть не підозрюючи про це. Ти думаєш, що стоїш на підлозі мого воза, а насправді ти можеш стояти на дні океану чужого світу. Верд уберігає світи від хаотичного змішання, тримаючи в розділеному стані. Жовтонога почала ходити туди-сюди, ніби їй було не впоратися із сказаними словами. Але у Верді існують чотири дірки, що дозволяють життю мандрувати між світами. Ці дірки називаються брамою Верда. Одні з воріт ведуть у цей світ. Через них із незапам'ятних часів сюди проникали прекрасні та благородні створіння, на рівні з мерцями та різною нечистю. Так і траплялося, коли богам було до нашого світу байдуже. Жовтонога зайшла за зеркала, і тепер Селена чула тільки кроки відьми та її слова. Але давним-давно, як люди населили цей жалюгідний світ, через ворота проникло велике зло – валги. Демони з іншого світу, вони з'явилися з незліченою армією, маючи намір заволодіти цим світом. Вандаліні вони билися проти народу Фе. Народу Фе не допомогла навіть їхня безсмертя і неабикі магічні сили. Демони їх здолали. А потім Фе дізнались, що валги робили щось страшне та непоправне. З допомогою своєї темної магії вони взяли в браму Верда шматок і розділили його на три частини, три ключі, по ключу кожному їхньому правителю. Поєднавши всі три ключі, правителі Валгів могли за власним бажанням відкривати ворота Верда, черпати звідти силу, зміцнювати свою могутність і відправляти в наш світ нові та нові армії воїнів. І тоді Фе зрозуміли, що мають у будь-який спосіб зупинити демонів. Селена дивилася на вогонь, дзеркала та темний простір вуза. Жар від групки ставав задушливішим. Фе послали величезний загін, щоб викрасти у Валгів ключі. Голос Жовтоного знову став ближчим. Неймовірна витівка. Не дивно, що майже всі ці дурні загинули. Але ті, що залишилися в живих, зуміли викрасти ключі. Маєва, так звали правительку народу Фе, вигнала Валгів назад у їхній світ. І все ж, як не мудра була Маєва, вона не зуміла повернути ключі на місце і знову зробити їх частиною воріт. Тоді вона спробувала їх знищити. На жаль, цього їй не вдалося. Ключі не плавалися в вогні, їх не брало на міцніше залізо, їх навіть намагалися розчавити, все марно. І тоді Маева, вважаючи, що ніхто не повинен скористатися їхньою силою, дала ключі Беренену Галатинію, першому королю Терасена, і наказала відвести їх за море на цей континент. З того часу ворота Верда залишилися під захистом, а їхня сила не служить ні добрим, ні злим задумам. Стало тихо, шархаючи кроки жовтоного й замокли. «Значить вірші щось подібне до карти із зазначенням, де шукати ключі?» – спитала Селена. «Так, так от, за якою силою полювали Нехемія та Змовники, Селену навіть затрясло. Але найгірше, що за тією ж силою міг полювати король. А що може той, хто опанує ключі Верда?» Той, у чиїх руках опиняться всі три ключі, зможе панувати над порушеною брамою Верда і над всім світом. Захоче – відчинить браму, захоче – закриє. Можна завоювати нові світи та підкорити собі все тамтешнє життя. Але навіть один ключ робить його володаря неймовірно небезпечним. Браму він відчинити не може, а от на робити бід – скільки завгодно. Ключі – це просто сила, а кому вона служитиме – вирішує той, у чиїх руках ключ. Ну що Цікаво. Слова жовтоної перекликалися з наказом Еліани знайти і знищити джерело зла. Зла, що з'являлося 10 років тому, коли весь континент опинився під владою однієї людини і не знайшовся сили, здатної протистояти йому. Джерело сили, що існує поза магією. «Таке неможливо», – прошепотіла Селена. Смішок відьми, – стверджував протилежне. Шалене серцебиття заважало Селені дихати. Вона помітила, що все ще недовірливо хитає головою. «Виходить, у королі є ключ». А той два, інакше як би він так легко завоював весь континент. Але якщо король і так заволодів, ерілеєю, які ще задуми таються в його голові. Якби мені було не шкода свого тяжкого заробленого золота, я теж побилася об заклад і сказала, що один ключ у короля точно є. Селена вдивлялася в дзеркала та темряву. Дзеркала відбивали тільки її, а темрява здавалася непроникною. Жовтонога перестала ходити туди-сюди і зовсім затихла. «Це все?» – спитала Селена, стара мовчала. Ти що, вирішила взяти мої гроші і втекти? Селена рушила до проходу, що змявся між дзеркалами. Двері, які раніше здавалися близькими, тепер відсунулися на неймовірну відстань. А якщо я ще маю запитання? Віддзеркалення в дзеркалах ніби навмисне дражнили її, але Селена трималася насторожно, постійно нагадуючи собі, навіщо вона тут. Вона вихопила кинджали. Думаєш, твої ножі мені щось зроблять? Почувся голос жовтоної. Він лунав із усіх дзеркал, не дозволяючи зрозуміти, де ховається відьма. Я думала, ми з тобою ведемо цікаву розмову, відповіла Селена, роблячи крок на мання. Як можна вести цікаву розмову, якщо твоя гостя почала тебе убивати? Селена посміхнулася. Чи не тому ти пробиралася до дверей? продовжила жовтонога. Не для того, щоб піти самі. Ти хочеш переконатися, що я не втечу. Скажи, кому ще ти розбалакувала про запитання принца, і я спокійно піду. По-перше, Селана дійсно збиралася поставити запитання і піти, але почувши про принца, передумала. Їй не залишалося іншого, як бити відьму заради захисту Торіна. Вчора вночі вона зрозуміла, у неї такий є друг, єдиний, і вона була готова захищати його за всяку ціну. А як я скажу, що нікому нічого не казала, я тобі не повірю. Нарешті Селена помітила двері, але старання ніби розчинилася в темряві. Селена зупинилася там, де, на її думку, була середина воза. Тут їй буде легше розправитися з відьмою, зробивши це швидко і чисто. Шкода, прокаркала Жовтонога. Селена метнулася на безтілесний голос, адже тут є десь ще один потаємний вихід. Ось тільки де, якщо Жовтонога втекла, якщо встигла сказати, що Дорін був у неї і ставив запитання хоч би якими вони були, якщо ще й розпові, що й Селена до неї навідувалася. Її відображення в дзеркалах сяли та рухалися, швидко й чисто розправитися з відьмою та піти. «Скажи, а що буде, коли мисливець сам стає дичиною?» – прошипіла жовтонога. Краєчком око Селена помітила згорблений старечий силует. Гачкуватих у руках відьми бовтався ланцюг. Селена наметнулася до того кінця, щоб ударити стару бома кенджалами. Там, де вона бачила жовтоногу, було лише дзеркало Селна тиснула в нього, і дзеркало розлетілося на шматки. Позаду почувся брязкіт і задоволений, каркаючий сміх. Жодний вишкіл не допоміг Селені. Вона не встигла пригнутися. Ланцюг зачепив її голову і збив з ніг. Селена впала на підлогу. Розділ 41 Шаули Дорін з балкона спостерігали за карнавалом, який збирався в дорогу. Не стало наметів, розібрали помости, забрали стовпи. Завтра вранці візки покинуть подвір'я замку. Нарешті в зі Шаула займуться корисними справами: наприклад, стежити, щоб у замок більше не проникнув жоден асасин. Проте головною турботою Шаола залишалася Селена. Вчора пізно ввечері, коли головний королівський бібліотекар пішов геть, Шаул повернувся в бібліотеку і розшукував генелогічні хроніки. Той скопався в них і все перемішав. Капітан не одразу знайшов те, що йому потрібно, а потрібний йому був список аристократичних домів Терасена. Жодних сардотинів він серед них не виявив. Шаул не надто здивувався. Він завжди підозрював, що ім'я та прізвище Селени вигадані. Він переписав частину домів. Зараз цей список буквально палив йому кишеню, які могли бути пов'язані з Селеною. Сім'ї, не на час Адерландського вторгнення були діти віку Селени. Шаул нарахував шість уцілілих сімей. А що якщо Селена була родом із сім'ї, де вбили всіх окрім неї? Закінчивши переписувати імена, капітан відчув, що не наближався до розгадки походження селени. «Ну навіщо ти мене сюди притяг?» – спитав принц, збираюся про щось запитати, чи я так і стоятиму і морозитиму власний зад. Шолз зніяковів і це викликало усмішку Доліна. «Як вона?» – спитав капітан. Він чув, що принц запрошував її на обід і вона прийшла у вежу доліна, де залишалася до глибокої ночі. Чи це було навмисно кроком його бік, плювком йому в обличчя?» Прагненням додати ще одну порцію болю. «Справляється», – відповів Дорін. «Справляється, як може. І оскільки ти в нас дуже гордий і не спитаєш, скажу тобі сам. Про тебе вона не питала. Думаю, що й не спитає». Шол зробив затяжний вдих, як йому переконати Доріна, щоб тримався відселений подалі. І справа зовсім не в реннощах. Дорін не уявляв, наскільки небезпечною вона може бути. Тут допомогла б лише правда. Проте… «А ось твій батько цікавиться тобою», – повідомив Дурін. Після кожного засідання королівської Ради він завжди питає мене про тебе. На мою думку, йому хочеться, щоб ти повернувся до Ан'єля. Знаю, ти сам маєш намір повернутися. Ви хочете, щоб я повернувся до Ан'єля? Це не мені вирішувати. Шоу рипнув зубами, нікуди він не поїде, особливо поки слана тут. І справа не лише у її походженні. Я зовсім не хочу ставати правителем Ан'єля. Інші готові були б заради цього, йти по трупах. Ан'єль – форпост королівства, і його правитель має велику владу. Це мене ніколи не приваблювало. Згоден. Дорін вчепився за холодні поручі балкона. Тебе нічого не приваблювало, окрім твоєї посади і селени. Шол відкрив рот, готовий пробурмотіти вибачення. Думаєш, я сліпий? – спитав принц. Його сафірові очі зараз були холодні, як лід. Знаєш, чому до я підійшов до неї на балу? Зовсім не для того, щоб запросити на танець. Я бачив, як ви дивилися один на одного. Я вже тоді знав про твої почуття до неї. Знали, та все одно запросили її танцювати. Роздратовано промовив Шоула мимоволі, стискаючи руки в кулак. Селена сама ухвалює рішення, і вона прийняла. Гірко посміхнувся Дорін. Вирішила з приводу «Тебе і мене». Шоул намагався придушити наростаючий гнів. Якщо у вас справді є до неї почуття, тоді чому вона, як і раніше, скута договором із вашим батьком? Невже не можна знайти спосіб звільнити її від договору? Чи ви боїтеся, що вона, здобувши свободу, вже ніколи не повернеться до вас? Раджу тобі вибирати вислови. Тихо сказав Дорін. Але Шоул говорив правду, хоча він не уявляв собі життя без Селени, він знав, що мусить випровадити її з замку. Він лише не знав, для чиєї користі, а Дарлана – чиї власної. Я й так досить злю батька, і він шукає привід мене покарати. Якщо я заїкнуся про селену, ми з нею обидва відчуємо королівський гнів. Але я з тобою згоден. Утримувати її тут на положенні на піврабині не можна. І все ж думаю, що скажеш. Наслідний принц Адарлана наглянув вниз. І визначиться... Кому ти по-справжньому вірний? Раніше Шаол почав би Раніше він навіть обурився і сказав, що вірність короні стоїть у нього на першому місці, але колишня сліпа відданість і беззаперечне підпорядкування вже похитнулося в ньому, і це загрожувало зруйнування його картини світу. Села не знепритомніла лише на мить, проте жовтонога встигла заломити її руки за спину і міцно зв'язати ланцюгом зап'ястя. В голові шуміло, по шиї стікала цівка крові, нічого страшного, вона була в ситуації гірших. Однак відьма встигла її розброїти, забравши навіть шпильки. Жовтоного не полінувалася перевірити її чоботи, розумна стара. Тепер головне нічим не видати, не показати відьмі, що вона прийшла до тями. Селена розраховувала на раптовість. Вона скинула плечі і з усієї сили струсила головою. Хрустнула кістка, жовтонога завила, але Селена встигла підтиснути ноги під себе і встати. З швидкістю гадюки жовтонога потяглася до одного кінця ланцюга. Однією ногою Селена придавила ланцюг до підлоги, а підбором другого вдарила жовтоного обличчя. Відьма злетіла повітря, ніби була хмарою пилу, піднятою вітром, і тепер ця хмара ширяла міст дзеркалами. Зап'ястя Селени залишилися зав'язаними, ланцюг був холодний як лід. Відьма думала, що надійно пов'язала свою полонянку, проте Селену чили вивільнятися з кайданів серйознішого, ніж цей ланцюг. А Робін зв'язував її по руками і ногами і вимагав, щоб вона знайшла спосіб скинути пута. Роки були суворими. Якось їй довелося витратити на вивільнення цілих два дні, лежачи у власному лайні, а вдруге вона вивихнула собі плече. Ланцюг відми був дитячою іграшкою. За лічені секунди Селена звільнила руку. Діставши з кишені носову хустку, вона підхопила довгий уламок дзеркала. Піймавши світло, Селена направила тьманий промінь туди, де, за її розрахунками, мала бовтатися в повітрі жовтонога. Порожньо, тільки темна пляма, кров. Хочеш знати, скільки дверненьких дівчат я заманила у свій візок за ці 500 років? Голо жовтоногий лунав зідусіль. Сказати тобі, скільки маленьких відьом я знищила, а вони були не підстать тобі. Справжні войовниці, спритні та красиві. Їх смак нагадував літні трави та прохолодну воду. Що ж, жовтонога справді виявилася з клану залізнозубих, страшних відьом із темно синьою кров'ю. Це трохи ускладнювало завдання, потрібно було знайти зброю більше. Селена оглянула візок, шукаючи все одразу. Відьму, свої кинджали і те, що пригодилося б як зброя. Погляд Селени ковзнув по полицях стіни, книги, кришталеві кулі, сувої, різні мерзенності в банках. Моргни вона і в той момент вона б нічого не помітила. Але вона не моргнула, а тому помітила дуже потрібну їй річ – брудну, тьмяно-блискучу сокиру з довгою рукояткою. Сокира висіла на стіні біля невеличкої дерев'яної ліри. Усміхнувшись, Селена схопила сокиру, жовтонога танцювала в усіх дзеркалах. Можна було вдарити по будь-якому з них і промахнутися. Селена рознесла перше дзеркало, потім друге, третє. Відьму можна було вбити єдиним способом відрубати її голову. Це Селена дізналася у червоній пустелі. Селена тріщила дзеркала праворуч і ліворуч. Відбитки жовтоногої зникали, доки вона залишалася сама. Відьма стояла в вузькому проході між Селеною та грубкою, У її руках знову був ланцюг. Селена закинула сокиру собі на плече. «Даю тобі останній шанс», – тихо сказала вона. «Ти пообіцяєш мовчати про мене, Доріна, і я піду звідси». «Я ж чую, що ти брешеш». Жовтонога рухалася на неї, як павук, розмахуючи ланцюгом. Від першого помаху ланцюга Селена вивернулася. Другий вона почула раніше, ніж побачила. Ланцюг зачепив не її, а дзеркало, що розлетілося на сотні блискучих крапельок. Щоб не покалічити очі, Селена прикрила їх долоною і відвернулася. Відьми цього було достатньо. Ногу селени стягнуло залізною петлею. Ланцюг боляче вп'явся в її шкіру. Відьма смикнула ланцюг. Навколишній світ хитнувся, жовтонога смикнула знову і селена впала на підлогу. Відьма кинулась до неї, але селена покотилася по крихітному уламку, намотуючи ланцюг на себе. Сокира – як і раніше, залишалася в неї в руці. Схоже, вона припустилася помилки. Селена тицьнула обличчям у жорсткий брудний ворс старого-старого килима. Жотонога знову смикнула ланцюг і примудрилася хлюснути ним Селену. Удар припав по правій руці. Руку обпекло болем. Селена розтиснула пальці, випускаючи сокиру. Вона впала на спину, заплутавшись у цьому чортовому ланцюзі. Над нею виблискували залізні зуби беби жовтоногої. Відьма знову жбурнула її на килим. Залізні нігті вп'ялися селені в плече. Досить ціпатися, дурна дівко, прошепіла відьма, хапаючись за інший кінець ланцюга. Сокира лежала близько, але настільки, щоб до неї дотягнутися, і все одно селена тяглася до неї. У неї боліло плече, боліла вся рука, тільки б дотягнутися до сокири. Жовтонога теж тяглася, клацаючи залізними зубами, до шиї селени. Селена примудрилася обернутися на бік, зуби відьми обхопили повітря, а рука Селени – сокиру. Вона рвонула сокиру на себе, торець сокири зачепив старе обличчя. Жовтонога випустила Селену, впавши на купу ганчір'я. Селена піднялася на ноги і занесла сокиру. Ставши рачки, жовтонога сплюнула кров на килим, кров справді була темно синьою. Очі відьми злоблищали. Зараз ти пошкодуй, що з'явилася на світ. Ти твій принц. Жовтонога матнулася до неї, Селені здавалося, що відьма знову злетіла в повітрі, однак політ був недовгим і скінчився біля ніг Селени. Селена змахнула сокирою, вклавши в удар всю силу, яка в неї залишилася. Темно-синє кров'ю було забризгано все довкола. Відтята голова беби жовтоногою застрибала по підлозі, але швидко зупинилася. Мертві губи продовжували посміхатися. Стало тихо. Навіть вогонь, що до цього палахкотів котів у плиті, потьмянів і затих. Селена проковтнула грудку слини, потім другу. Їй хотілося добре посварити Доріна за цікавість і безтурботність. Невже складно було здогадатися, що відьмі спаде на думку торгувати його питаннями. Втім, у відрубану голову вже нічого не прийде. Але ні принц, ні будь-хто інший уявити не могли, десь за якими обставинами обірветься довге життя бебе жовтоногої. Коли Селена знайшла сили підвестися, її штани чоботи були густо заляпані відьмовською кров'ю. Довелося спалити все вбрання. Селена розглядала обезголовлений труп. Вбивство не було швидким, але це зберігало шанс стати чистою. Відьма, що зникла безвісти, це краще за обезголовлений труп. Селена перевела погляд на піч із масивною залізною заслінкою. Розділ 42 Побачивши її біля дверей гробниці, Морг посміхнувся. Ти тепер ще й винищувачка-відьом чудово поєднується з Адерландським асасином. Звідки тобі відомо? Здивалася Селена, ставлячи на підлогу свічник. Перш ніж спуститися сюди, вона спалила закривавлений одяг. Ганчірки пахли тілом, що розкладалися. «Я ловлю на тобі її запах», – сказав Морд. «Я нюхаю її лють і підступні сінатори». Селена розстебнула комір сукні і показала бронзовому черепу сліди від відьомських нігтів. Жовтонога вп'ялася в її плечі біля ключиці. Селена ретельно промила і замастила рани, напевно, шрами таки залишаться. Як тобі це? спитала селена, морт скривився. Я дякую Верду, що зроблений із бронзу. Мені знову дісталося як від рідерака. Ні, серйозно, ти вбила відьму. Тепер ти не відзначна. Це незвичайні рани. Морт примружився. Ти, не знаючи сама цього, нажила собі могутніх ворогів. Селена застогнала. Беба Жовтонога була не просто мандрівною відьмою, а провідником свого клану, продовжив морт. Коли вони знищили крошанську династію, відьми її клану уклали союз із чорноключовими та синьокровними. Так виникла спілка Залізнозубих. Вона існує й досі. Але я думала, що від цих відьом залишилися страшні казки. А самі вони зникли. Зникли, якби не так. Це Крошанська династія зникла, а відьми Союз Залізнозубих і нині мандрують світом, як Беба. Щоправда, не всі. Більшість вважають за краще жити в руїнах і темних кутах світу. Їх це цілком влаштовує. Але, здається мені, коли вони дізнаються про загибель їхнього ват вони скличуть чорноклювих і синьокровних і вимагатимуть від короля відповіді. Тобі дуже пощастить, якщо вони не прийдуть сюди і не потягнуть тебе з собою. Селена скривилася. Сподіваюся, ти помиляєшся. Я теж на це сподіваюся. Селена провела в гробниці годину. Вона знову читала загадку на стіні, розмірковуючи над словами жовтоногої. Ключі Верда, Брама Верда – все це було дивним, незрозумілим і страшним. І якщо король має хоча б один ключ – Селена пересмикнула. Переконавшись, що вона в гробниці не отримає жодних підказок, Селена повернулася до себе. Їй дуже хотілося спати. Що ж, тепер вона знає можливе джерело сили короля, але цього замало. Потрібно знайти відповідні запитання. Що ще задумав король? Які нові біди принесе Ері Леї ключ, що знаходиться в нього? В неї виникло відчуття, що їй не хочеться цього знати. Але в катакомбах під бібліотекою може ховатися відповідь на найстрашніше питання, а в бібліотеці є книга, за допомогою якої вона дістанеться відповіді. Заклинання, що дозволяє відкрити залізні двері. Селена знала, чи варто їй прийти в бібліотеку, і живий-мертвий сам потрапить їй на очі. Бажання спати зникло геть. Селена повернулася в гробницю, щоб взяти Дамаріс і ще якусь давню зброю. Йому не треба було приходити сюди. Він сам кликав лихо. Селена цілком могла влаштувати нове побоїще, яке б розкололо замок надвоє. Шаол знав, якщо дійде до цього, і у Селени знову виникне намір його вбити, він не чинитиме опір. Він навіть не знав, як заговорити з нею, але він мусив їх у щось сказати. Напружене мовчання, що зберігалося між ними, не давало Шаолу спати ночами і погано позначалося на його службових обов'язках. Селени в будинку не було. Проте Шаол таки зайшов до її спальні і зупинився біля письмового столу. Такий самий хаос із книг і паперів, як на письмовому столі Доліна, Можливо, капітан і обмежився б константацією цього факту, якби не помітив дивний символ. Ними були поцятковані листи і клаптики пергаменту. Схожий символ він побачив у неї на лобі під час їхнього поєдинку з Кейном. Потім Шоул забув про той знак і більше не згадував. Може, дивні символи мали якісь відношення до минулого селени. Щохвилини озираючись, щоб не бути захопленим зненацька, фаліпуючи селеною, шоу почав ритися в паперах, нічого примітного, ті самі символи і окремі підкреслені слова. Може, селена завантажувала собі голову різними словесними загадками, щоб не думати про нехемію та нещодавні події. Таке пояснення його дуже влаштовало але чи було воно вірним? Шоулу набридли чужі загадки. Він навіть вирішив вийти з коридору, коли під нагромадженням книг побачив пергаментний лист з розумілою адерландською мовою. Каліграфічні рядки переписування, під яким стояло безліч підписів. Шоул підняв книгу і обережно витяг пергамент. У нього підкосилися ноги. Це був заповідь Селени, підписаний за два дні до вбивства Нехемії. Все, що вона мала до останнього мідяка, вона заповідала йому. У Шоула здавило горло, коли він побачив суму грошей та перлік майна, куди входило і житло на другому поверсі колишнього складу з усім, що було в його житлі. Щоправда, саме воно знаходилося у не найкращому районі міста. У заповіті Селена лише просила, щоб частину грошей він виділив Фаліпі. Я не маю намір його міняти. Шоула різко обернувся, Селена стояла у дверях і дивилася на нього. Поза була дуже знайома, вона любила стояти, схрестивши руки. Однак її обличчя було холодним та байдужим. Заповіт випав із його пальців, а список сімей терасенської знать, що лежав у нього в кишені, став важким, як свинцева гиря. Може, він поспішив з висновками. Раптом пісня на могилі Нехемії була зовсім не тарасенською, чимало мов звучання, яких він жодного разу не чув. Сила стежила за ним із кочачою настороженістю. Мені не захотілося витрачати час на листування заповіту. У неї на поясі висів гарний, явно старовинний меч, а також кілька канджалів. Цю зброю Шоол бачив вперше. Де вона могла його взяти? Шоол хотів заговорити відразу багато про що, і тому він не мав сили вимовити ні слова. Заповіт був йому і откровенням, і ударом нище пояса. Вона заповдала йому всі свої гроші, бо відчувала до нього, навіть Дорін це бачив з самого початку. У всякому разі, коли король із тріском вижене тебе за нікудишню службу, у тебе буде десь прикрити голову, у замку тебе не залишать. У шола перехопила подих. Селен зробила це не лише із щедрості. Вона щистою жіночністю, практичністю зрозуміла. Якщо його попруті з гвардією, йому доведеться сунути гордість і повернутися до Аньєля. А для нього це було рівнозначно ганебному полону. Але гроші та все інше дістаються йому лише у разі її смерті. Якщо ж її стратять як зрадницю, то все відійде королівській скарбниці. Селени був шлях, що загрожував ганебною загибелю, і Шол дуже боявся цього шляху. Вона могла приєднатися до змовників, знайти Аеліну Галатинію і повернутися до Терасена. Проте заповіт натякав на те, що вона не має таких намірів. Вона не збиралася повертати собі терасенський титул і ставати загрозою для короля Тадоріна. Він помилився, знову помилився. Будь ласка, піди з моєї спальні, кинула йому Селена. Вона пройшла в кімнату для Ігор, шумно зачинивши двері. Шол не плакав, коли вбили Нехемію. Він не пролив ні сльозинки, закидаючи Селену в камеру. Не плакав він і тоді, коли вона прийшла на королівську раду з відрізаною головою могили зовсім не схожа на колишню палку кохану ним селену. Але зараз, вийшовши із її покої, він так і не підняв з підлоги заповід, шов навіть не зумів дістатися свого житла. Знайшовши порожню комірчину, він замкнувся всередині, повалився на підлогу і заридав.